Alardeak, ukatutako plazara liburua aurkeztu dute goizontan berriako bi kaset kasetariek. Irun eta ondaribiko alardei buruz idatzi dute, berdintasunaren tasunaren ikuspegia oinari gatazka honetan. Gurekin ditugu, telefonoren beste aldean bi kazetariak karantxa iraula alkorta eta maite asentzio, lozano, agatxaldeon biei. Arratxaldeon. Baitazuri ere, zaiz. Behiaren zat usu alarde eta zidatzi behar izan duduzue, eh? urteroko gaia, eh? guretzat ere funtsian, euskal Zergatik liburu baten beharazkenean txenditu duzue? Eh? Ba ez dakit, eh? ba, urte asko direlako alardearen gaia, ba, ba lantzen, ezta da, goiz asko izantira irunera edo ondarre dira ba, joan izaino egeranak. Eta galder asko torre zaiztigulako burura, ez da, zer gaipik, eh? Gatazka hori izan zana inbortitza, lertu zana inbortit. Zergaitik jarraitzen du oraindik gatazka horrek. Eta zergaitik dago oraindik herritarren parte undi bat, populazioaren parte handi bat, lerrotuta zera alarde mm, esparekide baten alde. Galderoiek beti izan ditugu buruan, eta iluditu zeigu, bueno, gai, galderoien atzean aldagai asko daudela, azertzeko moduko gai asko daudela. Mugarri izan zen arantzio horreta bizkaiaren bidan ikasitakoak liburuak e, liburu horrek ere gogoeta eta asko sorraraziz izkigun e, jazartena oso gordin izlatzen du izen eta abizenigabe persoan asko ipatzen ditu jazarriak izan direna, baina ez du izenik ematen idutzen zitzaigun hor memoriarik eta bat ere egin behartzela e, gertatutako hori guztia erakusteko eta izena abizenekin albazan ez da Orduan, bueno, ba, hori Orduan, bai gertatu den hori guztia izlatzea, eta baita ulertzea ere, ez da? E, Ineiz konponduko gala ba, aurreteku ulertzea ere garrantzitsua delako. Mm -hmm. Azkenean urteroko gatazkabilakatu dena, ba, ez da din urterokoa gelditu? Ez da konponbidearen e, liburu bat ere izan nahi du honek, maite asentzio behar Bai, bueno, eh e, e, egin nahiko genuk ekartzen bat e, alor horretan. E, uste dugu gainera, bueno, rapiz pikate aurreko egunetan hitz egiten eta e, egin dugu ba arantzak esan duenez, ez ez memoria ariketa bat eh Egun urte hauetan e, indarkeria hori guztia sufritu dutenekin, egin dugu lan bat antropologiaren arloan eta soziologiaren arloan ere bai e, alardearen inguruko teorizazioak eta giltzeko, egin dugu lan bat ere bai esparru juridikoa zertzeko eta barretarabar, baina iruditzen ditzen zetzen orain jende asko dagoela baitarek eskatua hau no, nola konponduko da. Eta egin nahi genuen ekarten e, bat, zeren azken urteetan adibira mugitzen gauza batzuk, baina ez dira publiko egin eta ez da egin Eztabaida bat pixkat soseguz edo edo edo lasaiantzean, eh? Eta ordune ba aurki ditugu luxu batzuk, eh? E, jende bat orain arte hitzegin ez duen jende batek elkarrizketa e, eman digu. eta bueno, ba horre e, Gipuzkoako diputazioak aurreko lagertzialdian abiatutako lanetik bazegoen bideo ritxo bat e, gutxi gorabera markatuta,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 Uh, abia pundu bat bistanena, um, eta baita lan handi bat, eta zuk diozen bezala ba, kontra esanak, eta ba, ez da hine retxa olako zerbait konpontzeko, uh, histori historiaren aldetik ere landu duzu, historiaren zer da alardea, zer gatik azkenen hainbesteko garantzia du, eta zergatik gatik unki ere emaiten du? Bueno, alarde jaibar baina gehiago da, hori nik uste dut ulertu egin behar dela ez, eh? historiari begiratzen da diogu, gizaldiak eta gizaldiak dituzten bi e, tradizio dira, hori uka zeina da, eta horrek nahi izan nahi, ba, e, indar bat ematen diea herriaren barruan. Eta aintzatortu behar da, herrian identidadeak eta herria norbait izateko eta identidadeare eraikitzeko garrantzian handia dakatela alarrek bai Irunen eta bai Hondarribian eta alde horretatik eginduk goo azterketa antropologiko bat, ezta, ja, jaiek duten garrantziarena eh herrien identitatea eraikitzeko eh herritarrak eh ba, nor izaten joateko nor diren erakusteko eta zentzua horretan jakina aldaketa bat proposatzen denean horrelako eremu batean zeinen erantsi berdugun emozioak ere eh hacer chomdirelas, es jaiek eta badute alde emozional bat oso garrantzitsua, ba, jai batean horrelako garrantzia duena gizarte bat ere erakusten duena aldaketa bat proposatzen da eta proposatzen da gainera generoaren ikuspegitik datorren aldaketa bat, horrek baita ere eh dakartzan eta gizartean dituen sustraiekin, buf Neiko eremu sensiblean sartzen gera, ez da. Okay. Neiko eremu labainkorrean sartzen gera eta nik uste dut horrela ulertu behardela neurri hundi batean aldagaiak asko dira, eh? Baina hor aipatu ditudan horietan badaudela aldagai garrantzitsuak ulertzeko zergaitik eh halako gordin eta zergaitik eh halako zauriak dauden oraindik eh gai honen inguruan. Mm. Uh, alardeetan gertatzen dena azkenean, ustot uh, hori ere errandu zura, da gizartearen uh, izlada bat, ere uh, hori stratifikatzen dena uh, tradizioa tradizioaren uh, gaia azkenean, beti gai izaiten da, hor da, ere uh, erdian dena ez uh, maitea zentxo Bueno, bada tradizioa bainan eh, tradizioa kendu eta jartzen baldin badugu beste, beste elementu bat ere izan daiteke, eh? ere bai, eh, esan nahi dut, egia da, eh, eta nek uste dut, eh, gukaz, liburua ikazten, idazten asko ikasi dugula horrelako gatazken inguruan, eta batez ere, generoarekin lotuta dauden gatazken inguruan, ez? Eh? Nola dauzkan, patriarkatuak aurpegi diferenteak eta erresistentzia diferenteak. Eta guk askotan esan dugu, E, irun eta ondarribin e, alardeen gatazkarekin oso erantzun bortitza izan da, baina hain bortizki adierazita ez dauden gatazka asko daude genera dekin dututa. eta asko gure egunerokoan. Zeren, azken batean e, emakumeentzat espazio publikoa edo orain arte gizonen toki tokibat e, izan dena hartzea izan daiteke plaza publikoa, baina izan daiteke, ez dakin, ba, enpresa batean e, zuzendaritza postu bat, edo legebiltzar batean, e, izan daiteke, ba, legebiltzarkideen erdia izatea emakumeak, ba, nolako erresistentziak dakartzan ez, eta agian igualez dakartza, oza, agian erresistentzia horiek ez dira adiera zen oso modu bat, bortitz batean, baina e, bai e, modu sotilagoan, e, akaso ezkerretako mugimenduetan ere ikusten dugun nola badauden e, erantzunak,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 Uh, Aipatu duzu izena bizenena, liburu hortan ere garantzia eman diozula hori, uh, izenaka gertzarena, elkarrizketak egin dituzue, batzuek aldiz ez dauzkitzieta honartu elkarrizketa horiek, eta horiek ere izendatzea garrantzitsua izan zeizue? Bai, ze, ze, bueno, asko saiatu gara jende askorekin? Eta, eta gainera bueno, batzuk badira e, alarde tradizionaletako kidea kuko egindutenak gurekin itzikiten ari, eta beste batzuk badira arlo politikoko arduradunak, e, bueno, gure ustez e, bat zeukatela zerbait esateko e, gatazka honetan eta uko egindiotenak, eta, eta nik askotan duda izaten dut e, zei neurrian den justua hori, e, azkenean edabideok eta, eta kazetariok e, gaude, persona batzuei, ardura politikoak bituzten persona batzuei, eta instituzioetan ordezkaritza indartsuak dituzten persona ere bai, e, ba euren dana edo fiskalitzatzeko, edo eurei e, nola baitere azalpen batzuk eskatzeko, euren eskumenen pean dauden e, gaien inguruan. Eta iruditzen zait, alardeekin egin daien noen hori ez dugula egin e, jende batekuko egin diolako e, gurekin hitz egiteari. Uhum. Um, ariketa nola bizi izan duzu, eh? liburuaren idazketa horrena, arantxa iraola berdin? Bu, ariketa zaila izan da, zaila izan da. Bi herri elkartu bi herri izan ditugu, ireun eta ondarri antolatu ginen nola baitere, gehiago ibili naiz izdirunen, maite gehiago ibili ondarri baina nahi izan nahi, bueno, bestela ere, elkarren ondoan egiten dugula, eta elkarrekiko komunikazue betenga ibili biharri izan dugu, eta gero argi genuen itza jendeari eman nahi geniola. Mm? Eta jende, oso liburu koroala da. Laro lagunen lagun nenekarrizketa gaina gehiago daude txertatuta e, liburuan. Eta haiek dira, hain justu liburuaren e, aria da makitenak, ezta? Hain e, testigantzak, eta haien bizipenak, eta haien hausnarketak, eta haien teorizazioak dira, josten e, dutenak e, liburu guztia.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 Eta, bueno, lana eskatu du, baina no oso guztora egin dugu lan elkarrekin hori ere ala esan, esan behar da. Eta mm -hmm. jendeak ere asko lagundu digu. Esan so, behar da, alarde parekideen aldekoet bereziki, e, beraien ateak eta biotzak zabaldu dizkigutela esan gunuke. Eh? Beraien etxetako ateak eta beraien sentimenduak eta emozioak eta bizipenak eman dizkigute. Eta beste hainbatera gilek ere asko lagundu digute eta edagoztanak egon dira baina errastasunak ere bai. Mm, Azkenean, eh, eskertzen da ere olako erri baten mina azalariatzea eta orta zitze egitea pentsatzen da olako liburu batekin. Zunk baitea sentzio, nola bizi bizizan duzu harik eta? Ba, niretzat, e, ni, bueno, niretzat arik, izan da ikasketa prozesua zentzu guztietan. E, Zeren, bueno, ni bilbokoan aiz, e, egun bizi bizinait, baina e, eta ditut ditutogeta mala urte. Horrek esan nahi du gatazka piztu zenean nik ez daukatune horretako memoria politikorik, nola baita esatne, esatea harren. Eta kuriosi bea, piztu zitzaidan, eta, eta bueno, eta amorrua ere bai, ba, arantza bizkaiaren liburua irakurtzer, eta bueno, eta komentatzen lan kidekin asko, eta, eta bueno, eta alarde parekidetako kideak ezagutu nitunean, ja, hasi e, dintzen berotzen kontuarekin, baina batez ere hasi dintzen berotzen e, ez neki elako, E, noraino ez neukalako memoria politiko hori, ez ezitza hidalako iritsi transmisioa hor e, horregonden minarena, e, jazarpenarena eta indarkeriarena. E, nik asko eznekizkien. nekizkien. Ordonitza egiten nun e, e, alardeetako, alarde parekideetako kidekin eta azuret alur geratzen nintzen. Hau e, gertatu da, hau gertatu zaizu eta non egon gara besteak era zer gaizik mugarik jarri honi. E, zer gaizik gertatu da hau. Orduan nik idatzi dut asko, eh, ikasteko, eh, idatzi dut ez, jakita, ez jakintasun humano horretatik, naiz eta oso dokumentatuta egun den ere bai eh, alarde iburuz idatzi diren eh, liburuekin. Eh, eta idatzi, eta momentu batzuetan baita ere asko erraietatik. Eh, nik ezken egunetan adantzari ere bai esan diot, negar pila bat egin dut elkarrizketak transkribitzen adibidez, eh? jendeak bueno, irekitzen diztunean bere, bere barrenerako e, ate guztiak eta biluz egiten denean zure aurrera eta kontatzen dizkizunean e, gauzan latzak asko liburuan ez ditugu sartu. Eh akaso latsegiak zirelako, akaso jendeak gero ez testuelako kontatu nahi izan edo akaso guk ere ez dugulako egin nahi izan gauza oso oso oso dramatiko bat, baina Jendeak kontatu dizkigu gauza batzuk, benetan, eh, bioza, e, austeko modukoak eta, eta nik egin du negarra asko ere bai elkarrizketak transkribatzen eta idazten eta, eta oso barrenetik Alardeak, ukatutako plazara, deitzen da beraz uh, biek, elkarrekin, eta azkenean uh, ba, alardeak unkitzen dituen uh, jendeekin, idatzi duzuen dela uh, adela erraiten aldugu, berriako bi kazetariak, miresker zier, jarantxa iraola alkorta eta maitea sentxo, lozano, miresker. Miresker zuei. Zondo eskatek asko zuei.